פרק י. ופלישתים נלחמו בישראל, וינוס איש ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר גלבוע. וידבקו פלישתים אחרי שאול ואחרי בניו. ויכו פלישתים את יונתן ואת אבי נדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה על שאול, וימצאוהו המורים בקשת, ויחל מן היורים. ויאמר שאול אל נושא חיליו, שלוף חרבך ודוקרני וח, פן יבואו הערלים האלה, והתעללו בי. ולא אבה נושא חיליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נושא חיליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על החרב, וימות. וימות שאול ושלושת בניו, וכל ביתו. יחדיו מתו. ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו, וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו עריהם וינוסו, ויבואו פלשתים וישבו בהם. ויהי ממחרת, ויבואו פלשתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע, ויפשיטוהו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 ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש, ויצומו שבעת ימים. וימות שאול במעלו אשר מעל בה' אדוני, על דבר ה' אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש. ולא דרש בה' אדוני, וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי.